Salmul 212. Pentru binecuvântare și sfințire. Aleluia slavă-ți prea bunle părinte, fiindca așa cum, prin cuvântul tău, pământul din s-a venit, tot așa pământul trupului nostru cu apă vie l-ai sfințit. Aleluia slavă-ți prea bunle părinte, fiindcă așa cum cetatea împărățit tale, din lumină ai făurit, tot așa biserica ta din inimile noastre plămădit. Aleluia, slavăție bune părinte a vieții, fiindcă așa cum Fiul, ca o lumină. Din marea lumini a ieșit tot așa sufletul nostru l-ai zămislit. Aleluia, slavăție prea bune părinte fiind așa, cum pomul. Sufletul nostru l-ai curățit și simțit, tot așa a și rodit. Aleluia, slavăție prea bunule părinte, fiind așa cum Babele credințe înădejdii și ne-ai dat, tot așa le-am și semănat. Aleluia, slavă ție, prea bună părinte, fiindcă așa cum fiul, pescuirea cea minunată a lucrat, tot așa pe frații noștri i-a chemat. Aleluia, slavă ție, prea bună părinte, fiindcă așa cum prin binecuvântarea ta, floarea iubirii ne-ai dăruit, tot așa pomul sufletelor noastre ne-a înflorit. Aleluia, slavă ție, prea preabunle părinte, fiindcă așa cum grădina raiului ai pregătit, tot așa măslinii sufletelor noastre ai agonisit. Aleluia, a ție, prea le părinte, fiindcă așa cum Duhul tău cel sfânt în noi a strășluit, tot așa cu darurile tale ne-ai împodobit. Aleluia, a ție, prea părinte, fiindcă așa cum întoarcerea fiului rătăcitor ai pregătit,